Berriak zurikin, Bernat Argain, eta Bayonako abokatuek greban segitzen dute. Egun bat bilduziren atzo eguerditan Bayonako ausitegi haitzinean justizia ministroak erreformaren pondu batean gibele dat eginik ere laguntza juridikzionala beti galtzeko irriskoan dela salatzen dute. Jantxas Lugaldeko hizkuntzen ofizialtasuna galdegiteko biar mobilizatze eguna denetan deia dar manifestaldiana Euskararen ofizialtasuna galdegina berezikiago bayonan biar atxaldean justizia ministrea huestalde eurokartako neuria konsultatzeko aukera emeiten du sarean. Eta haute txiek zer diote EPCI eskualeriko lur alde elkargo bakararen txedeaz, gore itzulia, segitzen da gaur Pierre Guillemotonia eta Roland Irigoyen lehuntza eta mugerreko hausapesen ikus moldeak. Eta hukbian barta berriz ere miarritzek galdu duela perpinyanen, hogoita bederatzi eta hemezorzi xelkapenean miarritze beti azken lekian. Eta aroa zurekin Katyalin Me mentuko amalau, gradoko temperatura barnek alde untan, iguzki eder bat goizuntan, eta trabatua ezanen dena piskata atzalde untan, lanobat zuekin temperatura gurenako eta bi gradoren inguruan Beren laneko jantzi beltza soinean eta omia seindu liliuntzi batzu haitzinean erreforma eortzi eh, behar derako seinale, manera hochtan abokatek salatu dute atzo Christian Tobira, Justizia Ministroaren lege sedea, eun bat ziren elgarretaratuak baijonako hausitegi Greban segitzen dute eh, Justizia Ministroak formaren pondu, bat, uh, gibe, pondu batean gibelerat balimadu ere, egoera ez dela biziki aldatzen xalatzen dute laguntza juridikzionala apalduz ez indituztela behar gehiena dutenak behar bezala zdefendatu xalatzen du Jolanda Molina abokatak. Finanzen legean agertu dute, artikulu bat nun agertzen da, karpak erran nahi du abokatuen kontuek pagatu beharko dute estatuari amaboz milio. Eta horain proposatu dute hori erretiratzea. Baina ez dutena deus erraiten da edo jurisdizional buruz. Estatuak ordaintzen digu abokatuei, baina ezigarri gutxi eta beraz tipien defentza Doidoia doi egiten nahal dugu, beti errebindikatu dugu, gehiago ordainduak izaitea, eta gaur egin, ez dute diruak gehitzen, baina kentzen dute. Eta beraz, ordainduak izan ingira, orain baino gutxiago, beraz ez da onargarria gurre erraiten dugu justizia zerbitzu publiko bat dela, estatuak ordaindu behar duela, jende pobre entzat, eta ez dela normala, aberatz bezalak dezen izaiteko, hori da arazoa. Eta atzo grebarekin epe mugagabean segitzea erabaki dute baiionako abokateek. Nikola Bonemezon, Bayonako ospitaleko mediko iaren sustenguz, elgarretaratze bat antolatua da Bayonan egun, hauzia bururatzerat doa anzen, oaiko ustez hauziaren erabakia biar emanen dute judiek. Nikola Bonemezonen sustenguz, ez dadin hobendun ekahia izan, eta berriz bere ofiziorat itzultzea galdeiteko, elgarretaratze bat eginen da oren batean Bayonako ospitalean. Maule ondoan bizi adinetako presuna bati zorzio mila euro ebatsidazkoten lau gazteak atzo pauueko Juliaaren aitzinean pasatu ziren, ez dira presoo emanak izan, baan zaintza elektronikoarekin ezagi dituzte, beharko dute justiziaren esku egon edo zen mementotan beren joan jinak ere mugatuak dituzte, Baiona eta landesetako jogeita bi eta jogeita hiru urteko lau gazztek bere etxetan egon beharko dute. Aizu dute bakajik laneat, kursuetarat joaitea edo lana bilatzea bia lanik gabe behitira. Jendarmek laue honbat mila euro hatxe mandezteet beren etxetan, baina numeitan erdia falta da. Gaztek bidaiatu dute gauza batzu erosi, baina ez falta den heinean hori argitzeko gelditzen da. Bestalde hizkuntzen euro karta lahatonoita hamabian onartu zuen Europak. Frantziak zazpi urte eman ditu karta hori zenpetzeko. Hamasei urte berantago ez du horaino testua behetsi. latonoita emeetziko txorzen batean hirotonoita hamabost hizkuntza desberdin zerrendatu zituzten Frantzes Luhaldean eta itxasoz bestaldean. Alta gaia beti zalantzan egonda eta ez da sekulan estatutorik sohtu gure hizkuntzenzat marka foggetie. Bi .000 eta haaseiko urte astapenean eskalaldeko hizkuntzetaz kongresu bat eginen dela jakinarazidu du holandek. Kongresu hortanek legegai bat landua izan behar zen Eurokarta begestea aipatzen zuena. Baina, senatuak joan den ostegunean legegai ohgi kontra egin dio denbora berean Kristianto Bihak eta Justizia Ministeritzak Eurokartaren ogeita emerezi neugian konsultazio bat eramaten ari da interneten, nahi duenak bere iritzia eman dezake Euskaldeko izkuntzen erabileraz eskoletan edabideetan Justizia mailan, zerbitzu publikoan, bizi ekonomikoan eta kulturan jakez bortairu aekako kideak ea zer dion Eurokartari buruz. Hori uh, amaigabeko uh, filmatxarra da, uh, errepikatzen dena azkeno goita bosturtetan. Uh, berriz ere hor badira gilean hainbat asmo eta politiko bat gu piskat aspertuagira. Eurokarta horrek badu goita bosturte, piskat zarkitua da. Uh, Aurrera egin behar dugu hor uh, eskoarak eta beste lurralizkuntzek behar dute lege babesta, behar dute uh, koufizialtasuna horretan ari gira. Franziak ez padunai eh, rokarta hori xinatu, be, berriz ere utseginen dutrena, baina eh, gaiortan bestea inmat, gaietan bezala frango atzeratuak gelitzen da Europa osoan. Dato genlarun batean, deia darmanifak ko-oficialtasunaz katuko du euskararen zat, estatuari, euskarak hizkuntza politika indertuago bat ukandezan. Sebastian Kastet, eskual konfederazioko kidea if manifestali hauektroatzentu koordinazioan uh, beste jadeekin zergaitik zen naiz eta tokian tokiko errealitateak desbeginak izan baritute uh, brokatze aman komen batzuk bat legei mailan eta beri zaipatzeko adibidez uh, euroituna bon, guk dugun uh, pozizioa argiraek eh, uh, da uh, gure ustez trufatzen direra gutaz. Uh, euroituna uh, lajogeita hamkoara, Frantziak uh, izenbetu zuen la hogeeta emeretzan eta guk uste dugu ziineez bolontate politziko bat izan baritz uh, izenpetua eta beste Begetxia izan entzela aspalitik. Euskararen koopizialtasuna eta iri elkargo bakajaren alde beraz, albatuko da manifa, ato batean, ajatsaldeko bostetan, xao kaiatik. Eta gaztek, deitzen dute manifestaldi hojtara, eta elbe gazte aitzina eskualegia zuzenean, eta eskualdun gazte diak. elkargo bakarraz, auzapezen zapesen iritzia. Egun guzizitza lekuko haute txier, ipareskoa lehiaren zat, prefetak proposatue PCI edo herri elkargo bakaraz, gure itzulia egun bururatuko dugu errobiaturi herri elkargoko Pierre Guillemotonia eta Roland Irigoyenekin. Lehenik, unazerdion Roland Irigoyen mugerreko hausapesak effectivement euh, au niveau de mungier onez est favorable euh, simplement aujourd'hui faut... munger da gokiones go aldeira benagau ja teligetan uh, banatugira el edo epc iberioren kompetentziak finkatzeko moduan fiskalitatean gobernantzan c'est donc qui est, qui est assez compliqué quand même et puis également la fiscalité donc tout cela euh, se met en marche avec des ateliers euh, jusqu'au mois de janvier et puis j'espère qu'à ce moment-là pour tarila artelanduko dogori doute du pays Basque. il y a un an euh, il y avait possibilité euh, peut-être à ce moment-là de, de... Yes, possibilité à à -e -el -el -el à -nere communauté d'agglomération je crois qu'aujourd'hui il est important que nous travaillons tous ensemble pour trouver un projet qui conviennent à l'ensemble des, des communes du Pays basque pour avoir un modèle unique je crois que c'est c'est peut-être un peu tard aujourd'hui de De, de sur model. Uste dut piskat beran udela beste modelo baten gain egiteko. Prefetaren proposamena aztertu behar da bururarte, voilà. baina bi modelo lantzea orain nik zela ikusten Uste dut. Oujordi, sa me parri un po dificil. Jolan idigo jenen ondotik, guna horai Pierre Guillemotonia ikus moldea. Ni uh, proiektu uh, horrekin adadosa, uh, uh... Ar Arun naiza, bi errazoin dagozenak, lehenik uh, abendutik harrat uh, animaleko regio batetan chartuko gira, agiten deitzen dena, eta gure bosa entzunarazteko, abazoletoki hauzuko uh, gune behar da. iduristen um, idurizten zait uh, eskoleriko gunea, uh, muga ekukienak direla. Eta biaren razoina da au, aukera historikoa badugu. Guleria, eskoleria, ofizialki hon uh, hartua izan dadin. Mugaren atletik uh, bedaren. Bon, Ez da ansiberar uh, finanziamentu berezia okaren, uh, okaren dugula. Eta alere uh, lan askoa da proiektu hori uh, egokia izan dadin. Bestalde orai Luciio urtubia anarkista historikoak hitzaldi bat eskainiko du gaur pauun, saiila ostattian eta hirutan hogeita ha bost urte betetzen beitira Hitlergeta Franko hendaiaako train geltokian elkartu zirela, garaai harttan luzio urtubiak behatzi urte zituen eta Nafagoan bizi zen, eta beraz hori kondatuko du denbora ha haiek nola ziren, hitzaldia gaur sozio honetan beraz. Pausuko Shaiya Ostatian. Kiroletan orai, hurbian bar da miarritzek galdu perpinyanen, hogoita bederatzi eta emesorzi, azkena da miarritzek salkapenean, gaur baiona hariko da, mondemarzanen kontra, landesetan, bestalde futbolean Europako ligan, bilboko atletikek balentria egin du bar da, eh, serbian irabatzi behitu, partizan Belgraden kontra, bi eta zero, Jaul Garcia eta Beniatek dituzte golak saxtu. Hala beraz zer ziren da gure begiak eta segitzen dugoai nazioartekoekin saaran uldeak basamotu idogean. Alderriako tindufeko bosta kanpalikuetan eragin dituzte kalte materialak uoleak, jonden hostiraletik ez du atertu eta orain, orain ere euriek egiten du tindufen basamortu idorean behogoi urte daramatzate erefusiaturik saharajak eta zuten egun ino olako euriterik jasan denetarat 2000 bosteun bate txegalu dituzte eskolak eta ospitalia ere erori dira. Tsekiare Republikak aldiz, sistematikoki urratzen ditu iezlarien gisa eskubideak. Nazio batuen erakundeak gogorki kritikatu du Tsekiako gobernuak refusiatuekin erabiltzen dituen politika zigortzaileak, erri aldean, baimenik gabe zertsiagatik, lautanoita amaregun arte atxilotu ditzakete eta tratutxarrak diaxan. Nazio batuen erakundeako hartaraziduenez, Nazio arteko legeak argi zehazten du migratzaileak bakarrik beste aukerarik eztenean Atxilotu ditazkeela, horrez gainen, Nazio batuen erakundeko hauren eskubideen komentzioa urratu duela Txekiar e-Republikak, haurrak agastatziabakarrik migratzaileak direlako, lege urraketa bat da eta ez da justifikak salatu du nazio batuen erakundeak. Eta bukatzeko istilu handiak, Georgian Saakazviliren agintaliko torturen irudiak agertu ondutik. Atzo ENM Mugimendu Nazional Batuaren egoitzen kontrako erasua kizan dira georgiako iriaskotan mirail Saakazviliren kargoaldian presoer eragin torturen irudiak zabaldu ondutik xare sozialetan Irakli Garri Vazvili lehen ministroak errandu ENEMek ezinduela politikan segitu, Saakazvili odesako gobernadorea da gaurhegun ukrainian.